Ah <laughs> El robbel alamin. O selatu wa salam ala rasulna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yomil din. Allahu jalla jalalihi falenderojm do vetem preti ndihmë dhe falë kërkojm. Ne sallallahu emanduar që të gjitha adhurat tona këto muaj të bekuar Allahut ndaj pranon dhe shpërlimet ndaj shumëfishan. Dhe ne sallallahu jale wala që të nei fal mëkatet tona dhe të gjitha pengesat që janë në raport me atë ndaj largon. Si kur që e lësallon gjellëvala që të shpërblen të gjithë ata që u përkujdesen për këtë takim që ne jemi këtu sot. Këshirë në bashkëtës islamin e gjilanë, në krye me kryetarin, ne jemi fëndion, krye mamin, ilazë fëndion, gjithë në gjellartë dhe juve që me prezins në juaj e keni bërë këtë të bimë madhështorë. Të ndërullat në besimtarë dhe në besimtare, tema që është kërkuar të flasim për te, ndoshtë sa edhe në bastë të titullit vrejtë, se më nuk është një teme zakonçme. Në anën tjetër, titulli i kësaj teme, vetë vetë ju i ka disa konceptet e rëndësimi që kam nevoj të zbarthejën dhe të flitet për to. Tema është e gjerë dhe kemi nevoj shumë të flasim për te nga sa nuk mund ta ngopim këtë tim që ka bënë mençurinë por as gjinshërinë tonë në kohën që po jetojmë me një digjerat sikjo. Mi bë dot munduam me len Allah të më ndihmuar që të qasem këtyre nga disa kënde dhe të trajtoj këto kënde përmes disa pikave të caktuara duke lutur Allah të më ndihmuar që të na hap sukses dhe këtë ta kemi sot çoftë na e bën të begatshëm të pranuar dhe të dobishëm. Fillimisht Dr. Lazar Koha që ne përjetojnë i ka spesifikate veta. Njëtë si një kohë e zhvillimeme, përparimit, teknologjisë, shkencës. Njeri u sëtë ja ka lecuar vetësi në masë të madhe shumë gjëra. Êshtë lecuar levizja, është lecuar komunikimi, janë lecuar shumë gjëra. Shumë kushtë e jetësore që në të kalurën, në ka që në të pështira, janë lecu soh dhe kjo ko karakterizohet me kët veçori të lehtësimit mirë po ky lehtësim nuk ka përfitë të gjitha dimensionet e jetës po kemi lehtësim të madh kemi përparim të madh kemi zhvillim të madh mirë po ky zhvillim dhe ky përparim dhe ky lehtësim nuk ka përfitë të gjitha elementet apo të gjitha dimenzionet e jetës gjithçka që i përmban nga mirësi për paracidë kësaj koçe që ne po jetojmë nuk të i kalojnë dimensionin material. Dërgërio jo, ushimin e ka më të mirë. Teshën e ka më të mirë. Mjetin transportues e ka më të mirë. Lvizjen e ka më të lehtë. E shumtë të tjera por të gjitha këto nuk të i kalojnë dimensionin material. Ndërsa në dimensionin tjetër, shpirtnor, moral, të vëdiren, njeriu jo është bajagim kriz. Dhe që nuk qodboj po shahamon me trajtim të një fetë saktume, nuk është se vetëm na musliman mendojmë kështu. Shumë studiues bashkëkohor e ndajnë me ne këtë mendim. Kemë shkuar larg me zhvillim ekonomik, kemi shkuar larg me zhvillim teknologjik, mirë po kemi ngjecur bajagim rrapa me zhvillim moral dhe të vlerave. Prandaj ku ajo është kjo që po jetojnë. Ku e cila ka shkuar larg me aspektin material, mirë po ka ngjecur në aspektin fetar, moral, shpirtëror këtë rrap. Dhe kjo ka arsyen e vet. Unë du me i prema në dy arsye pëse kemi ngesin këtë drejtim e kemi esin në drejtimin tjetër. Të ndërvezër, në shekuit e mesjetës, si kurse e dini, do në theja, jo feja jonë, po feja e këtynë e trojeve, feja e Evropës, nuk ka qenë në raport të mirë me shkjenësën. Do më honë në atë kosh në gulfat shkjenësa dhe shkënstarët jenë detyru që me brapti sfinë për më vazhdo më të utje zhvillimin shkëncorë dhe shkollimin. Këso e do është me bo? Pra ndaj prea se kuhe, është ma një iritim dhe i fesë, dhe është vlerësu feja si penges për zhvillim, si penges për shkollim, si penges për përparim. Kështë një pejarsujeve që i është dhe në shumë përparësi aspektit material dhe feja çaralist përfaqëson vlerat morale, formimin e shpirtënor të njeriu ka mbetë mrap. Dhe shkaku i dytë kryesor për shum shkoçeve është se njeriu është habit pas zhvillimit që e ka arrit. Nën poshasë e janë dhënë mundësitë më dhaja. Njeriu sot ka mundsi aq të mëdhaja, saqë para disa dhjetëvjeve apo edhe shekujve, mbreti më i madh i kësaj bote si ka paramenuar që kam një pos kusht çdo njëri më i thjeshtë. Ka gjuhë, ka njerëzim shumë, ka shkencë shumë. Dhe në këtë zhvillim të madh njerëzit kanë krijuar një bindje se shkenca është e mjaftueshme për të përgjigjur të gjitha pyetjeve njerëzimit. Shkenca është e mjaftueshme që më i plotësua të gjitha kërkesat njerëzore, anë skemë e për të tjerë. Donë, habia dhe mahnitja pas këtij zhvillimi ka bërë që njeriu më shkaktoi vetë krizën e, domethënë krizën e që e që si ka me jetë, morale, dhlerëve, njërzore, humane, e kështu më rrathëm. Kështu atë që na kemi së me gjitha këto për parësi dhe këto mangësi, me gjithë këtë pozitivitet dhe negativitet, gjitha këto, rralisht në kam prur përani situatet së këtu më rrathëm. Prandaj, në e nëshfaq probleme, që na si musliman dhët me një këto probleme që pastaj me ditëse, si duhet me qenë të menqër për balët problemeve që, sot njësi njërë të bala faqohemi apë. Kë situatë që e përmana diri me tani, i ka sidrë probleme, ka bërë zidhje për shumë probleme, për në në të të ka shkaptu disa probleme tjera. Për shambull, njëri ju, kur, ndoqëta nuk ka qenë, më i qëriëntuart, më i humbur, në raport me qëllimin e arestin këtë dunjapëtë pësën mund të gjithë njerë që ndështa shumë gjerajdin, mirë po, po i brenë me të madhe, dhe në mund të lezojmë edhe, dhe më thonë, shkrimet të shumë studiuze pashkorë, se i brenë pjytja a thu valë pre nga erdhëm dhe ku pashkojmë. Ma dhja, për me e fikë kureshtjen dhe për me dho një përgjigje sa dhe pak diqush me dhonë, është formulu aja përgjigja Jo shkencore, e pa studiuar, e pa argumentuar se njeriu bëra nga majmuni. Qeta vetë e din se nuk është përgjigje. Mi po për di çka duhet të më thon. Prandaj, përderisa so njerëzit besojnë se kanë prion nga majmuni, ne kemi problem. Ka krizë. Është problem bashkëqësor. Bashkëqëse njeriu realisht nuk e ka din vlerën e vetes ti, së tij. Nuk e din prionin e tij. As nuk e din destinacionin ku është nisë me shkuap. Ne ky është një problem so që njerëzit vuajn pe të javën ndaj qëllimi i krijimit pse ne ardhmë këtu cilë është roli juaj jo në këtë botë çka duhet nga si njeri të më punë këtu dunja dhe në bazë të qëllimeve që kemi ardhur këtu dunja ne ti përcaktojmë prioritetet tona çka më merr rëndësi kujt duhet më dhënë rëndësi kujt duhet të më dhënë prioritet e kështu e kështu me radhë dhe ky është një problem që duhet me ditë muslimani si të trajtojë këtë problem problemi i dytë është të vëzhgoj edhe kriza morale Dëmohon, mashtrimi është në kolmë, tërathia, vjedhja, keqpërdorimet e shumë ta, dyftërsia, e kështë mëralë. Dëmohon, njerëzit sëtë ankohen për akëtrim në raportën në dërsialë ta edhe në familje. Më slasim e është asajatë. Nështë ta, duke, duke për cilën shumë njerëzit zhvillimit politike, kanë finur edhe vetë më bu politikanë në raportën me njëri të të të të të të të të. Mos më të siguniteti kau mos më fjala e vërtet e kësaj merrave. Dhe kjo është krizë, kjo është problem që duhet me di se si më ballavaqëu dhe si më e tekalu kët problem, po thonë. Teatri është për shembull se kemi përmbysje të koncepteve. Kemi përmbysje të rrezikshme të koncepteve. Për shembull, eh koncepti i turpit, sot është, nuk është i ngulfaton në këtë drejtuar si duhet. Koncepti për shembull e drejtësisë sot jemi tirë shumë ta por shaham padresi, te dreta të shumta të njeriu domosdosh, por kemi te dreta të, të kozhja, duhet për to mua ngazhuh patjetër. Mirë, po për shembull, nuk kemi organizata publike ndërkombëtare që merret me të drejtat e Zotit. Apo çfarë deta ka Zoti tana? Obligimin tonë ndaj Zotit, ne dim obligimin ndaj luleve, po nuk i dim obligimin ndaj Zotit. Ne kjo është krizë, kjo është problem. Ne dim obligimin ndaj qenit e mocës, e duhet me di të patjetër, ne po shumë jet nuk e dim obligimin ndaj Allahut që i kanë punë. Në kjo është krizë ka përmbycet e koncepteve në kuptim të përcaktimit të asaj që ka është e drejta dhe si duhet me fillu me regulu drejtsin e mesin e njerëzve pasaj musklasin për qështjën e moralit e qështjët e tjera që janë problematike aso si koncepte që të ashtu prej problemeve të satshme të ndërruar lezër dhe motër është problemi i përdërimit të forësës par argumentit sot njerëzit pak debatojnë nuk ka imponim, ka detyrim. Domohem patjetër kimi menohu kështu. Përndryshe realisht mund të etiketuosh me emra të ndryshëm, mund të përfundosh ku e diku e e e çfarë të tjera apo. Prandaj dialogu, diskutimi, biseda mes njerëzve që Zoti Gjallëualla na ka nxitë në shumë vende në Kur'an për të dialoguar me të gjithë është në krizë. Më tepër përdurat forca. Prandaj për shembull e shohim njëriun i cili ka forcë materiale, imponon mendimtë të tij, edhe pse ndoshta intelektualisht është shumë rhapta. Edhe në rolin e një politikës kështu. Njëri mund të ketë për shembull autoritet politik, por jo edhe aftësi intelektuale për të argumentuar qëndrimet e tij. Dhe bëhet sikur se thotë ai për shkak të forcës, jo për shkak të argumentit. Ndërsa njerëzit punojnë në bazë argumentet, ndërsa gjuhën e forcës e kupton kafsha, ndërsa njeriu kupton gjuhën e arsyes dhe logjikës. Pa të dha Allahu xhe lloala që nga dita e parë kur e krijoi njeriu, e mësoi me përdor argumentin e logjikës. Për shembull, kur me lëkët i than Allahu xhe lloala apo krijon tokë dikë i cili do të bëj shkatërime e fesade kështu më radh. Si ju përzi Allahu xhe lloala me lëkën? Nuk i tha Ademit, domthon, ordzohu me me lëkë ka dosë e fortë. Për shembull, Ose nuk i tha ai metalisam vrapau dhe kallëse më e shpejtë se, se melikuje. Për shembull, në ndonjë kriter caktuar më mor. As e pytyna, i tha kallësoj se më e më. Ai më tregoj se është më e më se është i fortë. Për njeriu që ka fillletë të i ka filluar me mençuri, po pastaj ka përmbys kët koncept. Dhe ka filluar që me shkël mençurinë dhe arsyen në favor të forcës për shkak të interesit të tij. Dhe kjo është problemi sot. Problemi bashkohor që njerëzit sot ballavaçohen me me të aftën. Dhe I pesti që duhe përmen, me dhe duhe në fundë kësoj pike, se ka shumë, mirë po, për, si përbledi është problemë është sotë të ndonënë dhe. është problemë sotë, humbi e kohës. Ka shumë mjetë që ne athithin kohën atën. Ka shumë mjetë, televizioni, interneti, në kodrët interneti, rritës sociale, portale, shumë tjera e marrin kohën, njerës kaluin në mënyrën mërën mëndë se kohë, në asë që ka nuk i duhet, në asë që ka nuk pë Ka rjedhje maramense, seriozësht, qecuse, alarmuse të kohështë. Përndaj e shumë, për shumë, statistika që bënë. Të regojnë, për shumë, se mesatarja, mesatarja e një fmiu, din moshën 5 mëtë veqare, për balë të rizunë tështë 10 të rënditje. Qka shikona e tjevë? Mështë marim tash, për shumë, rrjetës sociali. Sa kalon sot njëri në rrjetës sociali, për shumë, Jo duke studiuar, jo duke humbtuar, jo. Duke fikur ku rreshtin, ku shkoi ky edhe çka boni ky edhe çka tha ai. Ek kështu me radh. Prandaj, ka qombe të molla tek uas. Shikoni përshëmë në qytetin tonë. Në çdo qos, ani kjo është tregti, po flasën kuptim juridik, apo na as bën rregullas. Punësi mirë dhe ketën rregullto, po mirë po këtani tregues në qytetin tonë përshëm. A ka më shumë kiosk ka dhe biblioteka apo ka vend ku piet kafe dhe çaj. Ku e ka lënë kimë let kohën? Nëse në në ti si me ku shvien piash më na këtë, kë vem, ku e ka lënë kohën dhe i shet gjithë këtë kafe që kemi në presidencë tona, ata edhe i shet mosta plot, çka thot kë apo? Ata thonë se kemi krizë me kohën, menaxhim të kohës. Ku po shkon koha e kështu me radhë. Do të na diim se pemë ndem e kanë rregull. Koha vlen më shumë se parat. Koha vlen më shumë se parat. Te popujt e pa zhvilluar, para nuk vlen më shumë se koha. Prandaj për shembull, nëse një njeri i i i çkurin i çninë ron rrug në ruk, e shpatëm të çmendur. Po nëse njëri kalon në Sony, duke luaj Sony PlayStation dhator, na i thona, "A fitova? Bravo." Un scoçortim. Në çka fitova as për kësaj? Me na na këtu jemi apo? Mi për shkade thui diku në Gjermani, në Amerik për shembull, dhator ku luajt atë ajë në mend, ti as ki punë tjera? Gjasata kam punë tjera më sipër para. Pra është krizë puna kohës, si për për të krinia. Në kjo është problem. Do të përballoj gjitha këto problemeve dhe kësaj kohë, si dhëtë me qime simtarja. Dhëtë nukon shumë i meqën, përndryshe bësh pjese turmës, bësh pjese e atyre që janë përplasme këto probleme. Menqëria të nëzëm në islam nuk është kapacitë intelektual që e ka dikush. Nuk matët menqëria e një muslimani, dhe me thonë, me ato kotat e caktuara që mat inteligjencën e dikujt, jo kështoftë. Jo. Islami gjuria mat ndrysh apo. Prandaj shumë nga diëtorët e hashm kur kan fol për mendjen e njerit e kanë përmendur në bazë të funksionit, jo në bazë të përkufizimit. Prandaj kanu për shembull Imam Shafiu ka thonë: "I mençur është ai që mendja ti e tij e ndal nga punë tek çjia." Çu që është i mençur? Don no, nuk duhet, nuk duhet më e lidh për më anal. Apo, nuk duhet më përcjell për më anal. Mjafton logjika ati e atij me tregus ban da i largohet. Ky është i mençur për shembull. Kanfon i mençur është ai që flet pak. Qase din se fiala ka porezi, ky është i mençur. Apo, njerëz që tani sa më pak zbulon mendja, rritet fiala. Për shembull, është kanfon tmeç që ton e thon tmeçmit kanon çshtopta. Ekstremot. Prandaj, ne e kërkojmë një musliman tmeçur i cili i kuptën svidat e jetës. Një musliman që jetën mrena kohës, ju jashtë kohës, mrena kohës. Nga njerë të thujnë për shambull, islami është feje kaluarës, nuk është feje kohës, nuk është feje kohës. Të ndërrodozërështë. Nuk duesh me qenë mrena kohës me jetu në këtë kohë. A ka njerë që jetu në këtë kohë, jashtë kohë e janë. Ka? Ka? E si përcaktuat, për shembol, a është feja e kësaj kohë, a është feja e kohë skaluar. Qështë e përcaktuim në? Me standar e njerët me që më përcaktuat kështu. Ajo feja cila është në gjendje, me më mësimit e saj, me ishru problemet e asoj kohë që njerët e përdurin, që ajo është feja aktuale. Apo? Sëtë islami është feja vetë me cila kam mundësi, me u balavachu me problemet e rinisë. Me probleme të popullit, me probleme të njerëzve, do të dhënë alternativa të mrekullueshme dhe zgjidhje adekuate përmes përpara. A ka zgjidhje? Ka. Andaj është pi aktuale. Edhe besimtar do të më thënë kështu, sikur se feja ti. Me, si me njohët problemet, me njohë sfidat, andaj të ndërloza për shembull. Nëse ndaj një problem që kemi, vallahi do të jemi shumë më bashkuar. Nuk do të kemi kohë për shumë opshtime, nuk do të kemi kohë për shumë bëbete që ne i bojmë. Ngase a din çfarë kuhet poheton? A din rrezikun, a din sfidat, a din problemet po nga një njërimi i, i problemeve, i svitave, bënë që njëri ju më morë më dhe pun, kajtë periferike që lidhe nuk kanë më aqfar, a i ka të bëjmë e të ata. Gjithashtu të, nëzër, i me anëqër me qenë, do më thonë, me i shryzu mirësi dhe begatit, që t'i dha zote gjëllevala, edhe këto shkencora, me i shryzu dinë maksimum, krej shryzaj, në shërbim të qëllimit pëse ke ardhë. Jo duke i shërbyj aty na, apo jo duke u shërbej, do të them me këtë begati të shndruosh në shërbtor. Kjo është problema. Don gjithë ato begati që Allah ndai ka dhënë, ndai ka dhënë na me u shërbi me to. Për shkak të një qëllimi madhor. Do të them këta begatit janë në shërbimin ton që na pastaj të shërbejmë Allahut. Kjo është lidhja e duhur. Njeriun në momentin kur nuk e shërben Allahut, nga i shërbyer i kthehet shërbyes. Një shtutor, sot njëri shtutor. A jep njëri sot shëndetin për pasuri? E jap. E jap. Andaj duhet pasuria me i shërbysh shëndetit, jo shëndeti pasurisë. Sot njëri shëndetin që e ka për shembull, a përdor për me bë dotan? A me bë dotbi, s'per me bë dotan. Me konsumut shumë njerëz që nuk ka, rradhësim kon. Amë jesh na sh buin kesh. E Allah Gjellua ka kërgu për njeve që me shëndetin ton, me mirëqenin ton, me i shërbi blireve tona, karakterit ton, ju e këndër, taftën, e kështë të mërë, taftën. Pra ndaj, gjitha këto shvizaj, gjitha këto përdari, mirë po në shërbimin tëndë, që ka ty duhet, taftën. Nëse një student shkanë me studiu jashtë, shkanë në parezë në Leondër, këtë do kohë me studiu, dhe e ka të këfizuar bugjetin, del në tragë të mërëzër A blen çka i pëlqen syrit, a çka i pëlqen çillimet? Çillimet, ka shumë i pëlqen, ko ka bukur kjo po s'u mbynë valla. Un s'ka marr këtu për shkak më vesh bukur. Un ka marr këtu me marr dia. Prandaj parat ose duhet mi kalu në tesha në telefon ose mi kalon libra, diku do të mi kalu ato. Ose kimi i shërbëti çillimet, ose kimi i shërbëti epshet. Prandaj i mënjeftaj që i shërben çillimeve të tua, dorse epshën e përdor për çillim për të ti e jo që të bëhet argat dhe shërtur i epshit. Fahet ke cërë që shpeshtë e njëri bëhet argat i epshit. Ti është i menqër dhe të të të të të të të të të të të të produktiv, jo izoluar, i menqër është ajë që është i integruar në shoqeri, por me parimet e ti, me kuptimet e ti, jo i përzirë që të shkrihet, jo i përzirë që dështa të ashtën të keqen, por muslimani i menqër është ajë që li bëhet pjesë e kosë, e produktiv me me me me dijen e tij, produktiv me përvojën e tij, produktiv me çdo çka ka në shërbim të vlerave njerëzore. Prandaj, nëse një njeri ja ka ndërtuajë një fukaras në shtëpi të mallave apo e ka ndërtuar në shtëpi të mallave, na nuk përdim periudhë për usposhvis. Pyetimi, shumë njëres, e mirë e ka buar. Fat mirës, Allah e shoqërohet. Normala kë punë. Mi, por për shkak më thon, ja ka vjedh parat e ijetimeve i kalon kjaçetimat ja kanë as po vetë këç apo po ka bu mirë produktiv po produktiv jo në raport me vlerat ato andaj e mirë është ngritja është arritja është kur ja drejsh di ku spinë me djersën tonë atë që kjo është e mirë bashkohet edhe djersa edhe produkti këtë ja kërkoj më pas edhe suksesi edhe parimet edhe arritja edhe parimet kem rëndësi ato por jo parimet rrugë ra, po rrugën më të rra e tani në fund mrivonë po kem rriti po apo që kurse e përta sekme një rast, një lej anekdote, po është e vërtete, kam përmen një djetrat e historisë, një babe ka pas një djallë, edhe dhe me thonë, aj djalli, babe ka onë të shtirë, këmë bëhët dikur, diqka. Me këto sile, me këto menqititit, kërë s'kim bëhët dikur, qëtë. Edhe djalli, delë që ashtët në përdu një dhe, do në zoti me shkurtu, bëhet generali ushtërisë, i madhë bëhët. Edhe, përmi ka dhut babës që atë ku më thonë që dikushit, të të të i ka më bëhë dikushi, të dhe si ka më bëhë kërkushi I thët një grupi ushtarve, shkani në filen veni edhe qat qatë njerë që atë tje masinit të unë A i ka dhosh me nëru, ato ushtarë nuk din ku shaj, ato nuk din që babaj ti Shkune marën e lidhën e ngrejnë zhag e e binte generalet Edhe ajta është para babës, a ju më bëhë babë dikushi Të ku më thonë gjithë si kërkushi s'ki me kona tënë apo, u do jo të më kanë të bë babën më prur. Jo më prilit të thë sai kënë rou po ti shunë ke prusa. Antaj di kush e bën një punë, ma çish e bën? Ta këni një punë ma çish. Prandaj i mëngj vetë qielli e bën punën e mirë pa prish diçka. Apo, mbaas parim, mbaas kritera, që kjo është mençuria e njëri apo edhe e besimtarëve. Gjithashtu të, duke nazar mençuria që i duhet besimtarit sot është mençuria që e ndiron nga trillimet, nga paradgjikimet. Nga ndjene konspiracionit shumë ta, për shambu, për në dujnë të keqen, nga përdujnë me buë për së përnalojnë. Arsutime gjithë mund që e varrin, fajn, dikun tjetër. Kur s'ka faj kjo? Nërso mentaliteti i besimtarit është e kondër ta. Allah gjëllë le uale në Uhud, edhe pse është e vërtet, që Halid i Mërritje bërja të rëtullimin për ta rikëthi pas të i fitur në pegamërzëm në humbja, Si e komentoi Allah Jellaluhu kur ngjarë tha kulhuu min indian nfusikum. Thuaj kjo është për juve. Ju e keni bukën aty. Andaj i menaxhuesit që, le, ka ati. Le, këtonjërë, le, këtonjërë. Ona, që e kanë gishtin kavët aty. Lekton herë, lekton herë. Unë akun po punën çertu. Duke futur nga familja. Në shum pranim bashkëtortura që na bien me tretu, vjen burri an kod ngruan, vjen grua an kod në burrën. Nëse e pit burrin e obligimet ndegru, kri, e tua ndegruse ke krye palla po munona. Po dha po munon, çka i kalon mungut i kontumhom. Që po munon s'e çashtota. Prandaj pse duhet dikush më pagu gabimet e tua? Pse duhet dikush duhet më ia faturoj dështimet e tua? Merre përsipër përgjegjien tonë. Unë e kumbo, unë jam fajtori. Apo e pastaj ki më pa as si rregullohet problemi. Prandaj nuk është mençuri, më me është vendos fajn postë përpjet. Nuk është mençuri më me ia faturoj gabimet e antikuitetit. Mençurisht na kena faj. Na kena mujt më bomë mirë. Ekso, ekso më lapo. Prandaj këtu ndoshta prej uh ekspertës si duhet muslimon më konë i menqër edhe nëmishë për kohën me e shlizun në mjërë ratësionala gjitha këto që i përmate në duhet rrëzër besimtar dohen koha jonë, problemet e kohës tonë një përshlimi për gjithës në një muslimon menqër si a rrjetë kjaptën si a rrjetë me konë i muslimon i menqër fillemishtë në rrëzër nëse shikojmë për shambull e Adhurimin e të parve tanë në Ramazan, përshemullat. Qështë kanë bëha ta i badet në Ramazan? Ti veç mund është më ullë dhe më knashtë të ngu. Amma problem është me amësyja se i puna. Përshemullat njështë janë falë të ravi, ka tri-kater orë. Përshemullat, e kam bëha hatme, da onë gjithë dytë hatme kam bëha. Ma thudë, shokin, ka ka las, ka bërë, ka e të thutë, primar për shakuin, ka dynë dit i ka bunë, alas di që i ka bëhe, ka dynë dit i ka bunë, alas di që i ka bëhe, ka që është ka mëlim i bërë dyatë menditje, po që a i ka boj, e kështë më rapë. Pëndaj, na në aspektin e shumë më dërimeve, e kena problematë. Na dhe me kontmeqëm. Që, më së metë më rapë. Në këtë kote shumë zhvendosjeve, se kështë, ki shumë, ka shumë zhvendosjeve, ka shumë, e kështë mjevo. Aktivizoje njetin për gjithë do punë. Për gjithë do punë un sometuar për Allahun, çka njëri menjëherë mpath. Çish me tu për Allahun atë. Kur bjen me flajt, flaj për Zotin, mos flaj për vetveten atë. Çish, çka e bën Zoti gjumë jam. Kur bjen me flajt i ndërruar, thui po bime flajt se mund vim me koni fort nesër, me falë sabahën. Mund vim me koni fort nesër, më duhet të punoj. E Allahu më ka obligu punën, për shkak se do të më këshil familjen. Prandaj gjithaqtuon po i bëj për hir të Zotave. Gjumin të flem, të shkoj të sapo. I maqë. Apo Pastaj qend me blin treg sana. Shum njerëz vin treg sana, pse po blin këto? Po i duhet shtëpisë tanë. Jo për to. I duhet të di. Po Allahu e don atë njerit që kujdes për familjen, çka ta po dal. Po Allah, apo? Një at për Allahun do bëj me dot. Jo me goj, më thoj po. Njëtyt është me kënaqësinë e Zotit. Pastaj mi përmbush obligimet familare. Kreçka të bësh kishë apo taloja debo. Kreç, çdo veprim njet mundon lidh me lidhma çellimin final të Qëllimi final është me kënaqë Allah në gjëllë në u alab Andaj i manjërë dhe i cili arrinë të gjitha aktivitetet e jetës të përdithshme Me i kanalizu në shërbim të qëllimi të final Ajo është kratësi Allah në gjëllë në u alab Përëndaj, që kjo është i manjërë? Shiko Allah që ka i tha pegamezëm Kull in në salati, wa nusuki, wa mahjaja, wa mamati, lillahi rabbi l'alamin Në është i këlla O bi dhali ke umirtu, wa an e awalu l'muslimin Namazi jam, sakrifica jam, jeta ime, vdekja ime, të gjitha këtu janë, lillahi rabbil alamin, për Zotin e Gjallë. Ëndaj më son për Allah mëtu, më son për Allah mëtu. Më son për Allah më, për shembull, kur ti e respekton vëllain ton, kur ti i ndron plentën e tu, pse e bën këtë punë? Po ç'të që bëhuj pse? Po ata dobosh, ja, gabem ekjë përgjithë. Jo për shkak tës dob. Për shkak se Allah uta ka obliguar në fillbabën. Hip një maral. Mosunatë që një manaxher shkoq. Njët bën edhe veprimin e njëjtë, vetëm në njëjt jetë tjetër. Hipni shkolë manaxh. Për zotin para. Krejt se op ekipas ato. Mëso me qoni mençur që në këtë kod dinamike, me këto zhvendosje, me këto gjitha probleme që janë, maksimalisht me fitu nga jeta, nga jeta jota pun. E dyta të ndrullahëzër që qysh marrit këta ato. Është na thamse krizën që dhunja është në këtë ku është, domethënë Shërbimi i njeriut që ja bën epshit në logaritë Në dëmë të parimeve të tjelë Mirë Parime të të hasë latjen Adimna me i shërbi parimeve të të në Parem fetarësht Parem fetarësht Me koni drejtë Parem fetarësht me fitu me djerës Parem fetarësht tjesht Mirë njëhës Parem është ki fetarës Nëse për shambë në suksesit saktumë e cënën drecinë, në sëndërinë suksesit i caktumë, e rëzikanë moralinë, besimtarinë këtë rastë, din kam jam ojta, din kam jam sjojtë. Këndaj, në duhet me njohë parimet tonë. Nga njërë pështjelën parimet me ato që nuk jam parimur, atë, nuk jam parimet. Për shambull, alla shprehje. Të gjithë dikush do të thonë, nëse përqen takimi, mirë, do të marrë. Po për marrë mençurin në këtë pikë të dytë duhet me një parimin tonë. Me i dalu parimet nga ato që nuk janë parime. Sot për shembull, ndërozën nëse ndodh dikush që më me ndruni mendim. Njerëzit me ndjera e kënddoj se e ka ndru parimin, e paskallëshu, ka dalë, nuk është e parem. Parem është, për shambull, me ndërtu finë nbi atë që ka kathun Allah dhe pejgamberesam. Që kjo është parim june, po. Bi bazë asë që ka ndru në djetarët tonë. Nëse do bia dhe interesi fetarë, kërkuin nga njëra, për shambull, që vesimtari, me ndryshu veprimin e caktumë. Jo përshka këtë interesit personal, përshka këtë interes Atër, kjo është mërëna parimeve, nuk është ashtë parime ote. Gazë në kemi problem nga një minjuhë parime tona. Parim, parim, regull fetarë është, na me konë bashkë. Nuk gëzën asti veprem me reziku këtë parim. I menjë që është ai cili din, me rujt parimin dhe me menagju me mës pajtimet. Shukone këtë shambut një rëtmeq mu të. Halit i bën velidi dhe sadi i bën e bën kasi dy shuk të pejgamberi sësëm, kam pas një përlemë me zvetë, njerës nënë fërku, për ju fëtëarishtë. Dhe ka ardhë një njëri të sadimin e bjo e kasi. Ka ardhë, i ka thonë, a kështë e pas me Halidin e po vërkën, njëri ronë aje, ka fëllu me fëll keqë për tafën. Sadimin e bjo e kasi, njëri parimurë. Në këtë rrasë për shambull, me full keqë për Halidin ashtë në interes të Sadit, po. So një më furku me ta, do më në tashti ku full keqë për ta, po, po më arsyotën mu problemit që këmë ta. Kjo është në interes të epshit, po ashtë në interes të parimit, jo. Dhe ti pëmdo me një musliman, ti pëmashonu rejti me ta, nuk është në interes të parimit, a përrinë në dalimin mes intereset e epshit dhe intereset të parimit. Qëfar të Sadit i vë një vëkasi? Kjo sh Këta shemë bëjtmen që në duen Tha Asadi, Asadi Rejallatare Tha Nald Ka dole Ajo tha që ka mes meje dhe mes Halidit Ska arrit me prejk fejn ton Apo? Lëmon Unë un me ta ju më prejk në punë private Dunjas Mirë po nuk lejoj që ta është në emër të asoj me prejk ti mu fejn të emë Feja më banë me konë vlamë të Zë banë? Dhe në shpesh hele subhanë dhe Munë me konë problem personal në kom individual, në kom kryçiçka dhe njerëzit shumë lehtë janë veshin pesë konfetara thonë. Po dallonin se bën se ai po bën çështën. Po mirë, apo s'po pëlqen ty çështën që po bën, a s'po pëlqen fësi që po bën çështën? Cila është ajo? Prandaj na duhet të më kontrenojmë, me ruit të bashkimin ton, me ruitun tetin ton, mos më leju për çka do të qoftë, që për çfarë veprimi i caktuar, çfarë do të qoftë, që më uqha rrodën tona. Nuk guxojmë nga se nuk jemi të mërzëm me ato. Nëse ndanë ju që pyet katëctuar atë çfarë veprimi me ndas safin ton, do kimë të mençur. Pa me kërkuim mençuri që e ruan safin, i ruan radhën, e ruan kolektivitetin. E kjo bëhet në bazën e parimëve dhe rregullave, jo interesave personale afton. Prandaj, të ndëzozër nje me aq që më ka mësuar që gjithmonë zgjobe të më triumfo, çdo betejë më triumfo. Domthon arsyja do logjika. Ibn Kaajim rahimullah ka thënë, nëse shkputet logjika nga epsi, i kthehet pushteti i logjikës pas apo. Po përdorësi është i gjithë epsi për arsyen, shpesh herë ndikon në vendimet e tij. Njeriu mendon se është i arsyeshëm, mendon se ka qëndrim fetar, por realisht është qëndrim epsharak vetë që si thon. Dhe epsi shpesh herë ndikon në përçorie. Epsi shpesh herë ndikon në mos pajtim mes njerëzve. Një është nga epshi, dhe njerëz veshën kaicepshi dhe mendojnë racionalisht me bazën e parimeve të tyre shumë mbaspëtimi kishin ndo të kaluapun gjithashtu ajo që i nevojitet muslimanit sot me qenë mençur, që me mençuri me menaxhim të situatës, me, situa me probleme që ballafaqohet është çeti e balancuar, i ekuilibruar. Sot ka shumë kërkesa. Problemi është mundohu që çdo kultja të përshtatet. Edhi për shembull një musliman mundohet me qenë shumë i zalt shumë në xhami Por nuk e ka zënë njëjtë të shtëpi apo. Espriton më thon xhamin e fshi. Ani mirë kjo. Po më bëmë kërku babanë izmat të shtëpia për ta me babanë. Ja, duhet balans. Nuk duhet më kon dikon, e dikon ja. I boi e balancuar atë. Boi e balancuar. Për shkak të os debalance, për shkakun Ramazan, mashallah, sa so aktiv më Ramazani, zero. Debalance kjo. Duhet balans më pas. Normal është në Ramazan me pak më aktiv, po ju dallëm shumë i madh. Duhet balans më pas. Jo për shkakun kur është me këtë qështëni, ma është shëllës, so së i sjellës shumës, ma... Kur shkonë ma të atë shkollës, më zvetë për shumë. Dhe balansë. Ja, i balansu me i në të nëndë. I balansu në nënd. me të nëndë. Në të nëndë. Gjithë thonë me të nëndë, një kopje. Jo dhe të kopje. Andaj, bëhu një. Bëhu unik. Bëhu i ekulibruar, i balansuar. Puna për ahirat, puna dhe për dunjo. Puna për gjami puna puna edhe për shpe, puna edhe për shosni, për gjitha puna, bënë gjitha anët, jo aktiv në menion e pasif shumë në nënë tjetër, nga se nuk është menqyri debalansimi, do të mëkun i menqër, do me nënën i balansuar, dhe besimtari bët i menqër duke qenë i balansuar. qeni balansuar atëmë. Gjithashtu të ndërë dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d Po e kuptoj që ka shpresë rrethana që e ushqej shgënjimin. Po, ka shpresë rrethana që e ushqej pesimizmin. Mirë po, besimtarin në me mençurinë e tij, të ndërtuar mbi bazën e besimit të tij, gjithmonë bën që me triumfojë pozitiviteti. Andaj nuk dorëzohet përballë sfidave, nuk dorëzohet përballë dështimeve. Dështimi i ti tij për tesht të arritur shkallët e suksesit, por jo smbrapse. Nuk lejon që për shkak të përshkakse ignorot pediatik për më undal nga puna e mirë. I ka bëu mirë dikujt, ka, ka qenë i drejt, ka qen këtu vëllai kur kush po ta di ka me ku i drejt. Këtu po do ka me qen i padrejt dashme ku i dikush. Edhe bot i padrejt. Zbanm çto? Edha pse të tjetë nuk ta vlerësojnë drejtsinë. Nuk t'jan mirë njerëz për pamirsinë. Vazdo me kon. Atëri i më aq. Nëse për kundër rrethonave, me ku i drejt, me ku bujor, me kon, me kon i sakt, me kon i ndergjalshëm, për kundër rrethonave. Bash i till i më aq. Nuk është i më aq më aqilli për shembull. Do të më kon mirë Po, ton po merkan kafaka, don po duka me morrë, s'është kimi ajo. Sa ky s'është i mëajq. Ky mund më keni posën. Ky mund më kon në autoritet, në autoritet, ky mund më kon tangent, ja, i mëajq më ja. E mëajq më sa ky ajo. A ti shkon me turmën, s'është i mëajq më. A ti shkon me turmën, s'është i mëajq. I mëajq është ai çeli, jet edhe vetë vet kuft, ama unë s'e preq kuft, s'është jam. Po kë shokt po shkojn këte ka më. Ne shkojn kërej, këç e kanë. Edhe ata din se këç e kanë. Andaj besimtari cili dhe me thonë është pozitiv. Nuk shgënjet. Punan, angazhot. Sot shumë për shumë që rinia jonë. Nuk po gjemë më tift një aftushën për arsimim. Qka kemë më sot? Pse me shkun shkot? Për shumë më la, të e më të rinit. Në punë, hen aj që është në partit saktuma, po. Ose kanë në gjafë shumë. Tek e fundet e marrë një visë shkoj punin në Gjermani e në Zbicër, edhe... Kjo është gab Gjase kjo është me të kuputur dhe me të rrethur rreth thonat momentale. Duhet të me dal nga rrethon mentale. Shikoj tartan, komë ndrukë kështat. Wallahi, jeni më bë komë ndrukë kështat për të mirë. Komë pas ditë shumë më të mira. Komë pas shumë të për shans apo punë. Komo vërsui dishni, herë do kurdo. Nëse të dishmit këmb gulin me vazhdu me dinë ty. Nëse ata zgrapsen, atë mos e shkurtun as kënd post vietë së ty në apt. Pandë njëri më që vallaj është pozitiv, është ambiciaz, është i me vullnet nuk lehen që asë kushtë me i afik ambisin e vëlletin e tija. Dhe e funde që tu me përmen që i ndihman besimtar me qeni menqur në këtë ko që i përmen disa prej të silsive të kësaj ko është, gjithë mund konsultohme njështë e duherut. Në rrësot, a, shpërthimi i informatave ka bërë që do njëri këtë goti dhe në. Mundësh me i Në Facebook diskut edhe me dit ku ka honger bookprofs, sa i chat ajakun. Sa ta timojë rid. Sa i mos me çites muj me ditën. Po i chat ai chat ata shumë sa ne chat fat keq çertam. Pastaj për shembull shumë analiza, shumë çështje shumë largën na kena qase me lezuar. Tu lezu shumë largë kena filluar me mënuçi natash morën vesh zhvillime. Edhe jo për mendimet tona po. Jo jo. Nuk bash studios duk qiu lajm apo nuk bash një as i rrethuar me lajmeve nuk buan çtop sh duhet shkollë për këtë punë apo prandaj njerëzit kanë filluar vetvetiu mendojnë që edhe fen çtop çamë nguhojm a ka libra sa apo a ka internet apo çe bjen çë ne i mësim e huaj jan nuk është i mësimi që ka vakt më sku me mësuar atje ku sku i kalon prind ti më me pas më huaj këshillat jo që na apo ja ti pas gugurkon ça duhet të kalzoim perfekt apo përshapo Një vëllë ka dole, ka dole, me pas, përndaj i menë që është ta i cidim, e vetë atë që dinë. Allahu ka thënë fesë elu ehle dhikri në kundë të mëllatë të alemonë. Pytë një atë atë që dinë për atë që nuk dinë, pytë ti, lejti atë që qeshtë që në e gjojë e bonaj vetë, pytë, është njeri. Nëse e pytë njeri në tjarin shumë dobi, nga, kryesur të është, përgjëtsin e përgjëgjës e ka morë njeri. A Allahu me të vetnesër. E pse ti e falsh sa bojnë çtvakt në gjanim të madh? Për shkak se imam i dill që u fal këndon ulfol. Unë të, të rregulles kam. Çka kemi bajti gale kur ka lind? Ti siki kët gale në ato. S'është kjo gale jote. Koktu për jetsë. Koktu njerëz që kanë saktu takvimin. Ne angojm. I po ndonjë njerëz kallëzishim. Jo sa Ramazan të marr kurën atë tani. E kurë Ramazan? Jo tetë Ramazan. E pse atë Ramazan? S'ka pohon në atë. Po ti më disë shehon mostëritë të e të shehon ndo, jo më me duhet, është misterime po hanën në vllap. Nuk e sheh çu të kosh hanën. Atë na kibi në institucion këtu. E sy është për jetë për jetën fetare po. të muslimanëve. Ës bashtia e Islamit apo. E keni takvim, e ka caktuar në Ramazan, ndaj ngjinoj po. më thon. Ata kanë me fillut mercurën, fillon mercurën. Bëram me juman, në juman bëim bëram. Çu sot ndër haq apo? E çikur ti më haç. I tell I'm gone për gjesin. Ky është për jetë për çifpun, për të bënë. Mi e kujt më vet. Do të më vërtë inxhinierin, edhe hoçja, do më vërtë këndokoft. Hoçja studentat, hoçja profesorët, punë dëira. Ja, po zotënisë, ka dhënë vëllao. Unë sàmi nigdy apo nuk di e këtë merap. Prandaj i mëngjurta icili ja jap flamurin aty që merritë vëllao. Tiç nuk i mula atë. Po falaut. Vallahi më ku ligjërata, për shembull, për probleme të caktuara që nuk kanë për shembull nuancë fetare, unë e çtuaj shonjë. Çto ti ke folaj, pa problem. She kemnaki të pungojë. Andaj duhet të jeni në mëndje për të Allah. Konstmerë të durr. Mos më nasi kupton gjërat. Mos më nasi i dengjrat. Se sad ka shumë informata, po ka shumë burime, por fatkeqë është shumë pyetje të turbulluara. Shumë pyetje janë të trazuara. Ku është denti ku puni një? Ku është denti ku po merr? Ku është denti ku shaj? Ku është denti pikapoflataj? E kështu bërat. Ne kosh një më që majë që, që, që për shembull, të ngjifulin pse, valla sa bëhet po kanë. Po dhja nukon në lëtë allo, dhja o në kry. Apo e mu me kajtë me kujnë një randë. Nukon dhja në lëtë. Dhja është në argumente, në fakte, në shtjellime, që të dhja. Pra dhe i meqër e të cilë, din për kujtë me mërë. Din që ka mërë, e që kështë i meqër mërë. Din. Pra dhe të në vëzër, të mësohime që njëtë në përdeshme. Të konsultojmë njështë eduar. Të mar datë morëm gjithmonë nga burimet e dijes. Ky është i mehq. Besimtari në këtë kohë të zhvillimeve, besimtari në kohë të ndryshimeve, besimtari në kohë të këtij përparimit madhë, të madh të municive të mëdha me komunikum me kë do mbot? Duhet të më me keni me mehq. Po e kam mundësi të komunikoj me çdo njërin, nuk ka dëunjas. Amë për punë festë kam hoqën në mohallën sonë. Ma buni halal. Sepse këta janë gjepë ku kë nevukul, janë gjë familjen, e di kush kollu, e di kush është. Që ti besoj në atë. E këtë këm, zdi e të janu, unë ktaqom, ziq u jat javë, çad jo nada. Amun më koni rreqësham, e ka gjetë në kapoc, e ka vënë gjybe, gjithçka më mëkon. Ku e di un kush ka? Andaj themë, jo jetë kush lak kush dal aty do të më beso. Ibn Abbas se radhiyallahu ta'ala më tregon, në kohën e tyne ku ka posë devësmëria, s'ka posë probleme. Paku turbullim, veç paku turbullim. Jo shumë, jo sesa, shum, veç pak. Fati Ibn Abbas i kena fillu me thon, pikujt që ke marrë vllapën, kush ka thon. Ai nxjeket një herë fëm dhe të të me marë nga burimet e legjitimura, nga burimet e sigurta, kjo është e që kërkohet pë njeve. Kështu besimtari është i menqër, me këto komponente, dhe kështu arrim që me menqëri, me i dalt për para svideve dhe problemet të kësaj jetë. Pa të shimë se të në lëzra dhe mëtra ka shumë, a aspektet të kësaj mënyre që duhet me i bisedu dhe me folur për to, mirë po jam mundur me përmbledh disa pika, vetëm sa për me nxit debat mes njerëve dhe sa më çit rrugë për këtë mëdha që gjithmonë ndoshta edhe në të ardmën të trajtojmë tema të tilla, ngasiami bindur se ka më shumë çka uh, duhet të them, por presoj që kjo që është thon ka çarsu dedikon temën që është kërkuar të flasim për ta. Zoti ju shplef për momentin edhe juve kryetar nderuar dhe kryimam dhe gjithë juve, Zoti ju shplef dhe Allahu na dha mençuri. Ne kont mençum. Jo më lëu dikush më na manipulojë më na mëshuh. Po të më aqum me punon në interes të parimeve tona, të fesë tonë, vendit tonë, edhe të asaj që Allah xha llo është i kënaqur, i kënaqur me ta. Zotësh beleft, mosallallahu ala muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallamun alayhi.